«Сьогодні?» – жахнувся і витріщився на Бондаренка ступач. «Ти, голово, сповна розуму? Чи маєш великий недоріт на нього?» «Так зате є врожай у полі. Ти, мабуть, не знаєш, що робиш з хлібом?» «Знаю», – твердо відповів Данило, – «зміцнюю віру селянина в нашу спільну працю». Упевнений, що найбільший злочин Підривати віру людини Покинь ті високі слова І одноосібницькі споживацькі тенденції Вже зметнулись блискавки під віями ступача Думаєш, ти найрозумніший серед нас? Я поки що не замислювався над цим Дуже важливим для вас питанням Почав обурюватись і Данило Так от Своїм безрозсудством ти не так зміцнюєш віру селян свого села, як підриваєш авторитет більшості голів свого району. Зрозумів? Це вже щось нове в теорії. І хоч як йому було гірко, Данило засміявся. Він ще й сміється. Ступач вдарив чоботом по кущику Петрового батога, і той сполохано затремтів синіми вогниками. А що, дивлячись на вас, скажуть колгоспники інших сіл? Щоб їм зараз же видавали зерно. І почнеться там анархія щодо виконання плану, як уже тут почалась. А не вітряк в тебе? Тицнув руками на ту дерев'яну птицю, що завжди радує людину, коли махає крилами. Зараз же припини видачу зерна і затвяхуй вітряк. Данилові... Лячно стало від цих слів, бо для нього вітряк завжди був живим, як людина, а тут забити цвяхами. Як треба бути далеко від хліба насушного, очерствіти, щоб отаке викрутилось у мізках. У нас ніколи вітряк не забивали цвяхами, вікна забивали, а вітряк ні». Ступач поморщився. «Якось у нас ніколи з тобою не виходить розмова. Ти думаєш, я менше переживаю за виконання кампаній?» Данило зітхнув. «Може й так. Може, за кампанії ви більше переживаєте. Тільки за кампаніями ви забули тих, що виконують їх. Ще зими ви питаєте мене, чи вивезено гній». Чи відремонтовано ремонент, чи очищено насіння, в якомусь стані худоба. І ніколи не спитаєте, а в якому ж стані люди, чим вони живуть, чим мають жити. Чи не спадало вам на думку, що ми повинні насамперед дбати про людину, про її день сьогоднішній і завтрашній, про хліб насушний на столі і радість в душі. «Я, наприклад, ніколи не відчував вашої душевності в степу, в селі. Може ви, їдучи до нас, залишаєте її у своєму кабінеті? Ступач обурено хмикнув. «Хто ж стоїть за цими словами? Людина чи хітромудра тінь її?» «Душевність – це сентименти, особливо в селі, де в кожному нутрі аж пищить дрібний власник». Так чим же й турбується наша держава? Щоб з учорашнього дрібного власника виріс новий господар землі, щедра в діяннях, у красі і душевності людина. Ступач саркастично глянув на Даниле. Скільки романтичного туману назбиралось у твоєму казанку. Через свою селянську душевність і різні архаїзми загуркочеш до грому. Хотів би я побачити, як ти тоді заговориш про спокій, оббиваючи пороги різних інстанцій. Отож, поки не пізно, впрягайся у графік і тягни його, як чорний віл. Тобто, хватопеком здавай хліб. От і вся музика, зітхнув Данило. Про яку ж музику говориш? Про вашу, про ваш бубон, про ваші тривоги одного дня чи однієї компанії. Сільське господарство має сотні питань, а ви їх зводите лише до одного –